da li žena od svoga e, muža može prije braka zatijevati od svoga da joj obeća da se neće ženiti drugo, drugi put da li može žena to je pitanje oko koga se islamski učenjaci razilaze, veliko je razila ženje da li, da li se e, da li može žena tako nešto usloviti i ako uslovi da li je dužan muž da, da to ispuni, učenjaci se razišli ne bi savjetovo sestrama da to da to čine znači ne bi savjetovo sestrama da to ži, čine da uvjetuje mužu prije nešto suda i da se neće ženiti To je znači ovaj uh, uh, ako to urade žene na Dunjaluku, to je uh, put da se jedan Allahov propis znači uh, obstruira ili da se ne znam, stavi van van snage, sjećam se o tome. Jer svaka bi žena bolja da jedna, ne znam da postoji žena osim iznimke, možda nekakve da bolja da bude druga, treća ili četvrta. Svaka bi voljela da bude da ima jednog muža i da, da nema on drugu ženu pored nje. To je jasno, ko dan. Ali ako mi to budemo svi primijenili u praksu našu i poučavali naše djecu da tako uradi, onda jedan propis Allahov stavljamo van snage. A u višeženstvu je hajri bereket. Ne može biti ništa nego dobro. Samo je stvar što su danas ljudi u našem vremenu, kako u našoj zemlji, tako i u arapskom svijetu, zloupotrebili to pa se znači s otim igraju istalo je znači da je žena koja je ili druga ili treća žena da ona više je igračka u rukama malo umnika. Ovaj, ja to razumijem, ali nema to nama ne daje pravo znači da tako uslovljavamo. Da li mora, ili ne mora, ovaj tu je raziloženje veliko međulemom, lemom. Ovaj ja ću vam kazati to da, da, da, da vam bude lakše mišljenje Šehh oli Slama ibn Teimije, oni rekao da mora. Da, da, da muže, da je dužan da ispuni znači taj uvjeti on to dokazuje će, čim se hadisom koga bližimam Mustemu some sa riu naj naj uvjeti a, koje moraju ispuniti koje trebate ispuniti jedni prema drugima jeste one zbog kojih isto halal jednim drugima sti da mjeste jer u svakom slučaju ne trebaju to žene ustavljavati